Вона йшла заплутаними коридорами агенції, і всі, хто траплявся на її шляху, не могли втриматись, аби не позирнути услід. Так було завжди. Так мало бути завжди. І так буде, думала Лілі. Недарма ж вона народилася в Англії. Щоправда, країни вона майже не пам'ятала. Коли їй виповнилося п'ять, родина змушена була повернутися у зв'язку з родинними обставинами. Цей вислів Лілі довго не могла второпати, аж доки не підросла і не з'ясувала, що її батько, службовець дипкорпусу, виявився гулякою і пияком. Мати... Замість того, щоб помовчувати і жити у своє задоволення, винесла це питання на партійні збори. Отже, казкова країна і улюблений котедж із басейном та зеленими галявинами лишились далеко позаду, а сама Лілі стала як усі. Пішла в огидну школу з подряпаними сірими стінами, Дарма мати переконувала, що це найкраща спецшкола з англійським нахилом. Сиділа за зашмульганою сотнями ліктів партою і їздила у ненависному метро до захарашченої стільцями музичної школи, що час від часу закривалася на ремонт. Життя батьків на рідній землі не налагодилося. Батько змінив англійських леді на секретарок, друкарок, референток. А скаржитися на те було вже нікуди. Припинили своє безтурботне і бездіяльне існування навіть житлові комітети. Тільки згодом Лілі зрозуміла, що втратила через материні ревнощі та батькової аморалки – «Роби, що хочеш, але у тому багні, в яке ти мене загнав, я жити не буду!» – поставила вона батькові ультиматум. І той піднімав усі старі зв'язки, аби влаштувати доньку спочатку в престижний вуз, а потім на роботу. У Лілі завжди було все, чого вона бажала. Не було лише тієї країни, де на неї чекало Місце дружини-мільйонера В тому, що таке місце існує Лілій не сумнівалась ані хвилини Вона лише перебувала тут Відбувала номер Який тимчасово призначила її виконувати На арені цього сірого життя доля Вона намагалася нічим не зв'язувати себе Навіть її шлюб був громадянським, без зайвої печатки в паспорті. З батьками вона вирішила просто. Матір влаштувала в чистенький будиночок-інтернат для ветеранів сцени, хоча та не мала жодного стосунку до акторського середовища. А батька – до закритого наркологічного лікувального закладу. Тоді вона вже керувала найпрестижнішим відділом в агентстві, час від часу змінювала заможного й впливового коханця на ще заможнішого й впливовішого, і почала поволі збирати під своє крило команду з колишніх друзів дитинства. Давній зв'язок лишився тільки з Володимиром. Під час навчання в університеті вони іноді передзвонювалися. Згодом Лілі взяла його на посаду власного секретаря з умовою, що він допоможе їй розшукати решту. Вона сама випадково знайшла Альку. Потім Вовик привів Ярославу. Всі разом кинулися на розшуки ще однієї товаришки – Заріни. З нею було найважче. Вона перша зникла з двору, поїхала до Артеку, а потім узагалі в один із днів після літніх канікул на дзвінок дітлахів із зарінених дверей визирнув якийсь незнайомий дядько і повідомив, що та родина – Тут уже не мешкає, бо переїхала кудись у передмістя. Місце, що Лілі призначила Заріні, не могло бути порожнім. На нього було багато претендентів. На нього треба було брати будь-кого тимчасово. Так на Ліліаниному горизонті з'явилася її колишня однокурсниця Ольга а з нею завдяки їй і Анатолій. Лілі зустріла цю парочку випадково, під час обіду в найближчому від агентства ресторані. Спочатку між двома ковтками холодного Мартіні вона помітила його. «Олег Меншиков», – майнула думка, – «невже він?» Чоловік, що сидів за сусіднім столиком, справді скидався на відомого артиста. Придивившися пильніше, Ліліана зрозуміла, що помилилася. Але то навіть було краще Чоловік став доступнішим. Те, що вона хотіла мати його у своїй колекції, було для неї очевидним. Поруч з Меншиковим, Сиділа якась незугарна жінка. Вона жадібно і швидко поїдала фруктовий десерт. Серце Ліліани радісно затремтіло. Вона впізнала Ольгу – розкішний привід для знайомства. Вона вже знала, що цей красень має належати їй. Повільною ходою вона наблизилася до їхнього столика – Ніби випадково кинула погляд на парочку і радісно вигукнула. «Кого я бачу? Ольго, це, здається, ти?» Жінка відірвалася від десерту і похмуро огляділа вишукану даму, в якій вона не одразу впізнала колишню однокурсницю. «Ми разом навчалися», – пояснила Лілі чоловікові, який чемно піднявся зі свого стільця – і запропонував їй сісти поруч із ними. Якби можна було спопелити цю сіру дурепу, що сиділа поруч з ним, Лілі обов'язково б це зробила. «Ну, розповідай, як ти, де?» – ніжно наспівувала Лілі. Тим часом чоловік звівся і пішов до бару, аби дати змогу двом старим приятелькам побалакати. Щойно він відійшов, як Ольга сказала низьким, безбарвним голосом: "Його не чіпай, він мій. Чуєш? Я за нього вб'ю". Ліліна встигла отямитись, як Ольга знову заговорила, але на цей раз інтонація була зовсім інша. Господи, вибач, сама не знаю, що це зі мною коїться. Торік померли батьки, розбилися на машині. Досі не можу оговтатись. Як би не Анатоль давно покінчила з цим життям? Він мене врятував. От і боюся його втратити. Часом шеленію. Вибач. Клініка радісно поставила діагноз Ліліана. Тим краще і простіше. Вона перетворилася на саму люб'язність. Приятельки трохи побалакали про все, про те, підійшов Анатолій, замовив каву, шампанське, морозиво. Вечір закінчився вдома у Ліліани. З'ясувалося, що Анатолій був учнем ольженого батька, відомого хірурга. І коли трапилося нещастя, одружився з бідною сестридкою. А згодом успадкував і його кафедру в медичному інституті. Прощаючись із подружжям, вона вже знала, що візьме Ольгу до себе у відділ. Знала й те, що Анатолій – перший чоловік, що по-справжньому зацікавив її. Його приборкання потребувало максимум двох Трьох тижнів. Але чекати довелося менше. Він приїхав до неї.